Місяця липня після Купала. Три сідмиці збирав київський князь Богдан Гатило і зі своєї землі, і з дерев, і з краю смертське полчення. І хоч тисячьких прибуло зо три десятки, та кожен привів по собі не більш як дві сотні комонників і пішців, озброєних аби як і аби чим. Комонники прибули майже всі на охляпок, без сідов. Про щити теж навіть не йшлося. Їх можна було скласти в одній кліті. І тепер у купі з великокняжами чотирма стами, над яким верхував велі болярин Витичівський Ждан, під рукою Гатила була тисяча комонників і три тисячі пішців, не більше. Свою сотню комонних можів на чолі з вишатою Богдан тримав при собі, окремо. Над пішцями ж поставив Борислава, хоч дідо Рогволод наполягав, аби ними верхував його син Євтихій. «Дав Єсимечу мою руку, буде я кричу!» вперто відповів Рогволдові Гатило, і великий князь мусив зважати, бо за Богданом стояло віче. По кому ж потягнуть лугарі? І Гатило, не гаючись, послав туди свого болярина. Борислав зустрівся за княжем надумом не зосередженим Годоєм, а Шумилом, і старий Готаман утримав свого кошового князя від Раті. Як те сталося, Богдан до пуття й не відав. Та коли його радь сполчилася проти лужичан, що засіли в Нежині, лугарів-косаків серед них не було. «Юнак Єсей, хитріший за грека!» – похвалив Борислава Богдан і першим кинув сулицю свою в бік Нежинської засіки. «Браття!» – гукнув до своїх пішців Борислав. «Князь уже почав є! Потягнімо й ми за ним! За нами суть і Бог, і даш Бог!» і вітри стрибожичі, і сам Юр усепобідний. І, спішившися, пішов уперед серед роїська стріл, що сипонули з-за позагострокову засі. Пішці, кричучи славу, кинулися вслід йому, і нежень було вийнято з першого приступу і спалено вщенку. Богдан із Вишатою та Жданом переслідував тікачів до самого Чернегового, де вже теж сиділи лужани. Але городу Гатило виймати не став. Лише обліг його з усіх боків, і, як робили греки, почав морити голодом. Лужани стояли за високою засікою, і було їх у десятеро більше, ніж пакілля в гостроколі. Така рать, коли ніхто навіть стрілою не втішився, дивувала й лужан, і їхніх супротивників. Бо так ніхто й ніколи ще не ративсь. Але Богдан мовчав. І всі сиділи одні в городі, інші широким колом до кружнього, куди не літали жалючі стріли обложених. І по двох сідмицях з городу Чернегового прислали в Богданів стан трьох можжів своїх. Були вони ході й виснажені, десь-то погано готувалися до раті і устигли поїсти весь харч. Богдан зустрів їх перед своєю полоткою. Найстаріший з-поміж трьох поспитав. «Цо хочеш, княже?» Богдан суворо глянув на нього і не відповів, а теж поспитав. «Хто єсте і хто слева з до мене?» «Єсмо люд сірбський, лужанський. Я єсь жупан сватоплук, а сі суть мунджі мої. Цо хче од нас?» «Хоча аби сте покидали город сей і пішли відсюду». «Для чого? Ми смо сірби, а й у Чернеговому городі жують сірби. Ми смо народичній землі. Ви ж єсте прийди, русичі». Ви є сірби, тут же сидять спокон віку сіври. І хоч ви їм трохи родичі сте, але взяли сте городи їхні мечем і сулицею. То це хочеш? Хочу, аби сте покидали город чернегів і йшли на всхід, куди пускає вас великий князь Витичівський Рогволод. А ви потягнете по нас і зачнете рубати? Єхідно посміхнувся жупан Сватоплук. Ні, тихо відказав Богдан. Дали смо вам землі доста, сідайте на сій землі й оріть її, коли сте втеряли свою племінщину. Жупан ще дивився на нього з недовірою, та все таки мовив Не з нашої вини й хоті покидали смо племінщину свою? Готи? Відаю, перебив його князь. А пощо не боронили сте її так, як усі городи, що не полишені вам суть ні кумирами вашими, ні дітьми та прадідьми? Жупан зітхнув і перезирнувся зі своїми супутниками. Тоді сказав їм щось тихо, і вони відповіли йому. «А коли князь Київський потягне по нас, як вийдемо з городу Чернегового?» «Поклянувся на мечі», – відповів Гатило. «Маєте згоду?» «Маємо», – відповів за всіх жупан Сватоплук. «Але й ви покляніться на кумирах ваших і на оружжі. «Обцо!» – насторожився жупан. «Об те, що сядете на землі, яку віншує вам великий князь. Маєте згоду?» Сватоплук знову порадився зі своїми мунжами і відповів. «Повідаємо заутро. Спрошаємо воїв своїх». Ідіть, буркнув гатило і зайшов до полотки. Наступного ранку лужицькі сірби потяглися з городу довгою-придовгою валкою. Пішли піші, комонні, їхали на возах із жонами, дітьми і старцями, і Руська Радь, розчепивши коло, беззлобно проваджала їх очима. Та на тому не скінчилися біди. Котора, важка і кривава, що спалахнула між князівствами, роз'їдала землю руську і, сівську, і дерева, і київському князеві довелося получитись то супроти одного якогось городу, то супроти іншого, і тільки на житні свято повернувся він до городу Києвого. Вертався в Малій Раті, бо дорогою тисячки лишалося в своїх землях або ж і збочувались на інші шляхи, що мали привести втомлених смердів до рідних вогнищ. І вже коли поминули вижгородець і на Старій Горі завиднілися київські засіки і вежі, дві стріли цівнули в Богдана покрай самого вуха і заброніли на високому стовбурі молодого дубця. Вони так і стриміли поряд – короткі, товсті, випірені білими лебедячими пір'їнами. Богдан підійшов і висмикнув їх, а потім у нападі з запізнілого шалу потрощив і кинув під ноги. Сонце вже сховалося за Дібровою, і ліс був чорний таємничий. Кілька можів, що кинулися вслід за напасниками, повернулись у порожніх руках. Борислав нервово сміявся. «Страшилися стелі лісового. Жігін би вам на печі лапати, а не татів у лісах. Гатило тільки махнув рукою, і усі потягли до городу Києвого, де вже біля полудневих воріт чекали побідників кияни. Молоді жони й дівчата заспівали своєму князові славу і піднесли на зорочному рушникові хліб та сіль. Богдан уклонився їм з коня і попрямував до свого двірця, що височив над усім Києвим городом. Борислави з вишатою пішли за ним у терем, почоломкалися зі старою княгиною, торкнулись підлоги руками, коли навстріч із хлопчиком на руках вийшла бліда й змарніла Русан. Не відповівши на її схиляння, Богдан узяв малого Юрка і стомлено сів на ближній краєчок столу. «Сукупляй, княже, радь стару й молоду!» – промовив Борислав. Він і досі стояв, так само, як і вишата, коло прочинених дверей, і всі троє думали одне й теж. «Супроти діда свого?» – поспитав Богдан. «Він є роду мого, брат моєму рідному дідові. То що речеш, боляре? Супроти діда?» «От діда, княже!» Цей голос пролунав з темного покуття світлиці, і усі троє ручку зубернулись в той бік. «Ти хто єси?» спитав цибатий болярин. Там рипнула важко лава, і почулись кроки. Всю мить із сіний унесли запалену свічу, і усі побачили високу постать із лискучою головою та довгим чубом оселеться над чолом. То був луганський кошовий князь Годичан. От діда свого, дружину, сукупляй, Богдане! Ниньки по мені стрілу суть пускали, я злапав одного і вельми мучив, і він рече. Прийняв тебе за київського князя Богдана. Де він є? швидко поспитав Гатило. Ніде не є. сумно відповів Годой. Відказав зрікатися, хто звелів йому вбити тебе, і я його. Богдан раптом настовбурчився проти гостя. Пощо єси тут? Прийшов до тебе, княже. Валчитися? Валчитися. Битися, воювати, змагатися. Валка бій, битва, війна. Годой примирливо посміхнувся. Богдан глянув на своїх товаришів і нічого не второпав, бо Вишатай собі широко всміхався. Що сміється? гарикнув на нього Богдан, і Вишата відповів сорок гривен білими й чорними кунами, і скорою, й воском. Віддав єси Годоєві за сестру? Віно. Підтвердив старий конюший і почав задкувати до дверей. Іди, йди, підохотив його Борислав. Має юну жуну князівну, хай іде, іди. Наступного дня, взявши з собою Борислава, Годоя та сімох можів комонних, Богдан подався до стольного Витичева. Він аж горів од люті, і ся ніч не вистудила йому чола. Він гнав свого жеребця й решту комонників ледве встигало слід йому. І коли їх упустили в ворота, вже смеркало. Богдан збіг стрімкими сходинами на поверхня терема, звідки линули голоси і шарпнув двері до красної світлиці. Обличчя йому вдарило вогнем кількох свіч, хмільним духом настояного меду й тілесними випарами. Дідо Рогволод сидів на покуті за тим самим довгим столом, увесь білий і врочистий, мов справжній вирський старець. Усі заоберталися до дверей і грянуло недружне п'янувате вітання. «Слава! Слава! Слава! Слава, слава, слава, слава, слава Богданові Гатилові!», гатилові. Діда Рогволод усміхнувся до нього і устав на зустріч. І Богданові раптом здалися марницею всі його думки й подуми, всі пристрасті та злості, і він до землі вклонився порувальникам. «Іди, княже!» Справи руч мене!» Лагідним старечим тенорцем гукнув до нього через увесь довгий стіл великий князь. І Богдан пішов, на ходу потискуючи простягнені до нього руки, простягнені догори долонями, які личуть війникам, бо долоня або ж порожня, або ж у ній меч. Сьогодні вони були порожні спітнілі, і Богдан із легким серцем приймав у себе їхнє тепло. Рогволодів син, гладкий утихий посунувся, і київський князь сів на звільнене йому праворуч великого князя місце. Борислави з Гудоєм та семеро київських можів повмощалися за старійством, дехто знайшов місце, і пир, улаштований на честь миротворців землі Руської, набрав ще більшого розпалу. По ж, коли гості взялися розходитись, Богдана знову опусіло те почуття, що пригнало його сюди. І він, притримавши старого князя, сказав. «Учора зла рука татя пустила по мені стрілу». «Стрілу?» – щиро здивувався Рогволод. «Дві стріли», – вточнив Богдан, бо йому здалося, що дідо грається. «То скільки ж суть стріли? Їдна чи дві?» Тепер уже не було ніякого сумніву, що Рогволод знущається з нього. Богдана посіли чорти, він охопив діда за барки і підняв у гору. Збиткуєш. Великий князь дригнув у повітрі ногами, тоді спробував дістати спіхов меч, який бив молодого кияна на поколінах, але Богдан поставив його додолу й турнув, аж той заточився й упав, грюкнувшись головою облав. Старий спробував звестись, ноги не слухалися, і він тихенько заверещав. Убити ж Держте його, де ж ти татя? Гості, які вже встигли були вийти, погуркотіли знову скітцями назад. Богдан стояв над Рогволодом, тримаючи в руці меч. Ти послав єси вбейників. Ти? Зійди, спередочі мої. Зійди, вовкулако. Зійди. Речи ти? А, я. несамовито захрипів Рогволод, марно силкуючись у стати. Вічі йому лізли на лоб, червоні і засльонені. Згінь, Моро. Я, я, що мені вчиниш? І знову слати йму, слати йому, доки не зведу. Син мій сяде по мені на стіл. Зумів єси, син мій є утихі, бо на сьому столі сидів мій отець. Він нарешті підвівся і, ще важко хекаючи, наблизився до Богдана і майже вперся йому лобом у лоб. Зійди, маро, бо зведу. Богдан випростався і кинув, увесь тремтячи. «Я великого князя вбив бим, а діда не зачеплю!» І шугнув у двері, і всі великі та малі боляри, і князі, і можі в сінях розступилися перед ним, і він загуркотів на двір. Було місячної парку, і київський князь побіг до конов'язу. «Сідлай!» І вже коли від'їхали на добрих півста гонь од Витичева і пустили повіддя, Борислав обізвався. В тверезого слова суть на умі, в піяного на язиці. То вже ліпше, погодився луганський князь, і навіть Вишата ствердно кинув Еге. Ага". Тільки Богдан так і не промовив жодного слова, доки не приїхали в Київ город, а їхали повільно, всі четверо поряд лише можі князеві тримали коней на дві чи три солиці позаду, і сонце їм зійшло перед самою либіть рікою.